czytanie z Ewangelia po Mateuszu Rodosłowi Jezusa Chrystusa syna Dawidowa Abramowa syna Abraham rodi się jak Isak rodi Jakowa A Jakov rodi Judu i braću njegovu. A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom, a Fares rodi Esroma, a Esrom rodi Arama, a Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona. A Nason rodi Salmona, Salmon rodi Voza s Rahavom. a Voz rodi Ovida s Rutom, Aovid rodi Eseja, a Esej rodi Davida, цара. A David car rodi Solomona sa Urijnicom, a Solomon rodi Roboama, a Roboam rodi Abiju, a Abijah rodi Asu, a Asa rodi Josapata, Josapat rodi Joram, a Joram rodi Oziju. A Ozija rodijota majo atam rodi akaza, kaz rodi Ezekiju, Ezekija rodima Mansiju. Aásia rodi, rodi Amonaá Amon rodi Josiju, a Josia rodi je konju i braču njegovu se obiva Vionsskoj, A po se obiva Vionsskoj. Jehonija rodi Salatila, a Salatil rodi Zorovavelja, a Zorovavelj rodi Aviuda, a Viud rodi Eliakima, a Eliakim rodi Azora, a Azor rodi Sadoka, a Sadok rodi Akima. A Kim rodi Eliuda, a Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana, A Matan rodi Jakova. A Jakov rodi Josifa, muža Marije od koje se rodi Isus zvani Hristos. Svega datle kolena od Avrama do Davida kolena 14, a od Davida do se obeva vilonske kolena 14, i od se obeva vilonske do Hrista kolena 14 jest. A rođenje Isusa Krista ovako bi. Kad je mati njegova Marija bila obručena Josifu, a pre nego što se beku sastali, nađe se da je zatrudnela od Duhova Svetoga. A Josif, muž njezin, budući pravedan i ne hoće je javno izobličiti, namislje tajno otpustiti. Nokad on tako pomisli, glej javimu se usnu anđeo gospodnji govoreći: Josefe, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, jer ono što se u njoj začelo od Duhva je svetoga. Pa će roditi sina i nađeni mu ime Isus. Jer će on spasti narod svoj od grehova njihovi. A sve se ovo dogodilo da se ispuni što je gospod kazao preko proroka koji govori. Eto, devojka će začeti, rodit će sina. I nadeno će mu ime Emanuel što će reći s nama Bog. I ustavši od sna, Učini Josip kako mu zapovedi Anđeo gospodnji i uze ženu svoju i ne znađaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca i nadenu mu ime. sestre čovjek ogriješi a ogriješimo se i mi ako videći, čujući ne skrenemo pažnju bližnjima na stvari koje ne treba da se dešavaju na stvari koje treba promijeniti na bolje jedna od nemalih grešaka I to onih koji se dešavaju u samom startu, a koje jesu velika prepreka da se i do cilja dođe, jeste kašnjenje na sveta sa branje. Jedno od opasnih zamki zlog duha jeste navođenje na kašnjenje na sveta sabranja, na svete liturgije. Vjerujte, braće i sestre, minut kašnjenja poslije svečanog i carskog vozglasa blagosloveno carstvo oca i sine i svetoga duha, kao na nekoj vrlo jasnoj pozadini, vrlo jasnoj pozadini i sa jakom svjetlošću opisuje profile onih ljudi koji su Boga nedostojni, koji cara ne poštuju i krvi se njegove neboje. Strašno je, braćo i sestre, kad posle tog velikog vozglasa, kad svjetlost nebeska obasija землю vidimo lica ljudi koji kasne na svetu liturgiju. Dolaze poslije pet minuta, deset, dvadeset, pola sata pred kraj. Da ne govorimo onima koji uopšte ne dolaze. Opasno je, braće i sestre, kasniti na svetu liturgiju Jer Car Nebeski je tačan, došao je i prisutan Kako mi, braći i sestre, da dozvolimo sebi da dolazimo poslije njega? Umjesto da smo svi tu makar pola sata ranije, iako na aerodrome odlazimo i po četiri, pet sati ranije, krećemo da bismo otišli na neko besmisleno putovanje. Besmisleno putovanje. I da bi se sreli sa koznak i uglavnom promašeni ciljevi. A ovdje, gdje nam se rešava vječna, braću se sudbine, gdje se odlučuje o našem vječnom udjelu i to moćno i snažno Jer odlučuje onaj koji će suditi živima i mrtvima, dakle ne posrednik, ne angel, ne čovjek, nego sam Bog, Bogo čovjek, zbog nas i zbog našeg spasenja prisutan ovdje kao spasitelj, kao iscijelitelj, kao vaskrsitelj, kao životodavac kao onaj koji nas liječi od prelesti vražih, ni kasnimo, braći i sestri. Samo na izgled malo a svaka sekunda posle onog gonga koji označava početak vječnosti strašne, braći i sestri. I zaista može da se pretvori i u vječnu muku. na žalost. Takvo je raspoloženje velikog biva naroda, koji se Boga ne boji i koji to neimanje straha Božja pojavljuje svojim kašnjenjem na svetu liturgiju. A ako kasni, kakav je tek mislima i umom kad uđe u crkvu, našta ličuje njegova moritva gdje su njegove misle, osjećanja, želje. Što on uopšte traži u crkvi? I da li će dobiti ono što se daje? Zato obratite se sve, obratimo pažnju, to je mnogo važno. Da dovažimo ako hoćemo da dovažimo, Gospod nikoga ne vuče iz postelja za uši. Nikome braće i sestre ne puca na vrata, nikome jutros nije treseo kuću, nikome jutros nisu gromovi puciali na prozore, niko jutros nije plašen vječnim plamenom vječnoga ognja, nego hoće, braće i sestre, da dođemo slobodni, da dođemo kao oni koji poštuju i koji žele. A ta dogaženja, ta kašnjenja, mogu biti opravdana samo u početku i to kao posledica neznanja, neimanja dobrih i tačnijih informacija. Zato, kao oni koji imaju obavezu i od kojih će se mnogo šta tražiti, dužni smo, bracu i sese, da vas U isto vrijeme i upozorimo da kašnjenje na svete liturgije, na sveta sabranja, ima za posledicu gubitak braće i sese liturgijske svijesti ili njeno sporo ili nikakvo sticanje. Zato prije zvona i prije vozglasa braće i sese. Istina nije lako ispoštovati osvećeno vrijeme u prostoru i u svijetu koji vrijeme doživljava na potpuno izopačen način, džavolski izopačen način. Evo, freškog dana, freškog događaja, doček nove godine. Pogledajte, braći i sese, kako se duh satana, čovjeko ubice i čovjeko mrzca, onoga koji živi mržnjom. Djavo, braće i sese živi mržnjom, kao što Bog živi i ljubi čovjeka, kao što bi čovjek trebao da živi i ljubi Boga i bližnjega, tako i djavo, ako to može, može se nazvati životom, živi mrzeći čovjek čovjeko ubica i čovjeko mrzac. Svakog čovjeka bez izuzetka. I pogledajte, braći i sestri, je to, kako je, kak je to cinizem demonski. Kako čovjeka uči da doživljava vrijeme, dočekujući ga na ovako Besmislen način, ovako, na ovako naopak način, dajući mu da liže sječivo vreme, učeći ga da igra pred giljotinom, da se raduje giljotini i da sa osmijehom našminkane glave dotjeranih frizura i u kostimima. Na jedeni napijeni, igrajući na satansku muziku đavoske ritmove, jedan pojedan sav viju svoju glavu pred matčen neuoljivim matčen vremen pred kilotinom vremen, vižući svječivo prije nego što im vrat i kičmu prebij. Ima u žitima sveti Kijelopečanskih staraca, kako je jedan jeromonah Kijelopečanskog manasljera otišao na gozbu kod jednog kneza. I u sred gozbe otvorilo mu se da vidi kako su svi velikaši bez glava na ramenima sjedi za stolom, jede se, pije se i on vidi svima glave odsječenu. Ustrašen tim viđenjem sutra dan čuje da zaista te iste večeri rano pred zoru organizovan puć i svima glave očječan tako je braćo i sestre i danas kad posmatram ovaj narod obmanuti, zavedeni zavedeni narod koji igra pred sječivom vremena dočekuje ga, priprema doček. Zamislite šta djavo radi sa čovjekom kad ga odvoji od Boga, kad ga odvoji od istinu. Navede ga i vidite, djavo hoće da to bude podignuto na visok nivo, da napravi feštu, da napravi doček ubijajući čovjeka, ponižavajući ga, na bezbrojne načine, na najgore moguće načine, uvodeći ga u blud, ponižava ga braća i sestre na najgori mogući način, a da čovjek to želi, da traži. Isto tako i naš odnos prema vremenu je tako izopačio da najopasnijeg neprijatelja braće i sestre, jer vidite, nema strašnijeg neprijatelja za čovjeka od vremena. Prima je i sestre opasan neprijatelj za sve ljude i do sad Niko umakao nije. Ni carska kuda ne izbavlja, ni mišica, mladička, ni znanje, ni bogatstvo. Nikome nije pomogli. Svima su, braći i sestre, kosti samljeveni. Gradovi su nestajali. Velika i moćna carstva, zaboravljena, braći i sestre, moćna utvrđenja. Postale stanište gušterima iz zmijama i škorpionima. A mi, zavedeni i obmanuti, dočekujemo vrijeme, dočekujemo novu godinu. Zašto je dočekujemo i šta ćemo dobiti od nje. Posjeći će nas, braći i sestri, metak vremena probija svačuju lobanju. Pogledajte najave novogodišnjih programa, koncerata ili bilo čega drugog, posle mjesec, posle dva, pogledajte najave neku koncerta koji se odigrao prije pola godine, kako tužno izgleda prosviran strilom vremena, kako besmisleno izgleda onaj ogromno plakat koji najavduje nešto važno određenom trenutku metak kroz glavu odnosno vrijeme kroz trenutak i to je već postalo mrtvo enoga visi ko neki skelet raščerupan plaši narod i upozorava sve braće i sestre da se sa vremenom nije igrati da se novi dan nova godina ne dočekuje tako naopad. Kako crtva dočekuje novu godinu, braći i sestri? Kako je dočekujemo? Kako nas Duh Sveti uči da to radimo Da savijemo koljena, braći i sestri. Savijeni koljena i moveći se da nam Gospodu prosti bezbrojna sagrašenja naša, učinjena u znanju, neznanju, Riječ u djelom svjesnih nesvjesna i da nam da sile da dane koji dolaze proživimo u pobožnosti i vrlini. Da bi smo kroz vrijeme u kontaktu sa vječnim Bogom, kroz njegovu svetu crkvu, prevazišli, braći i svece, problem smrti, vremene i grijeha i postali neprolazni i vječni. Kako postati vječnom, braći i sestri? Kako poželjeti vječnost u ovakvom sumanu u tom ambijentu, koji dočekuje vrijeme? Ima li braći i sestre među nama oni koji bi zaista htjeli da budu vječni? Imali li danas, a i gospod se pitao, hoće biti kad dođe? Oni kojima je potrebna vječnost, ali ne bilo kakva vječnost. Nego vječnost koja ćemo biti svjesni, braće i sestre. Vječnost u kojoj ćemo i imena da imamo i da zadržimo. Vječnost koju ćemo moći da doživljavamo, braće i sestre. Vječnost koja će biti blažena, ne hladna vječnost, nego blažena jer podrazumijeva vječnu zajednicu sa vječnim Bogom i zajednicu sa bližnjima, svetim angelima i majkom Božijom. A sve utoploti duha svetoga. A kako ćemo mi, braći i sestre, tamo? Gdje je taj most koji nas prebačuje na tu obavu? Kako ga naći i kako preći taj ogroman bezdan vremena? Evo nas, braći i sestre, na dobrom mjestu na najboljem mjestu evo najboljeg mogućeg načina da do toga dođe zašto? kako? zato što je vječni bog braći i sest prevječni bog onaj koji je prije vremena koji je vječan bespočetan koji braći i sest ima vlast nad vremenom evo ga ovdje Zato ne treba kasniti. Nemojmo, braći i sese, da vječnog Boga ponižavamo kašljenje. Nemojmo vječnog Boga da ponižavamo, odnosno nas da ponižavamo sa bezveznih 15 minuta kašnjenja. Jer vidite, 15 minuta vječni Bog. Jedna sekunda vječni Bog. Pa je moguće da je takav naš odnos prema njemu. Imamo sveštenike i danas je živ, koji se od subote u ujutru, braćo i sestre, priprema za liturgiju koju će služiti s jutra preko 50 godina je sveštenik. Čitao u subotu razmišljao o liturgiji koju će služiti u nedelju. Zato i mi, braćo i sve, se znajmo Da je liturgija ozbiljna stvar, da Bog ima ospilne namjere i da je dao načina i sile da nam vječnost, braći i sestre, bude dobra i blažena. I evo u ovom svetom evanđelju čuli kako je do toga došlo. Naprajući Hristove Otce po tijelu, pri tome važno je glasiti da Gospod, Je u vremenu rođen od majke, bez oca, jer je začet duhom svetim. I po riječi angela Josipu upućenih da mu nadjene ime Isus. A Isus, braće i sestre, znači spasitelj. Od čega spasava, čuli smo i to. Da izbavi, kaže narod, Od grijeha njihovih. Zato ovdje sabrani, braće i seste, stojimo pred našim spasiteljem. A šta treba da tražimo od njega i zašto je on postao čovjek, iako je predvječni Bog? Da bi nas spasao od čega, braće i seste? Od grijeha. Samo jedan problem postoji. Nijedan drugi, bratr i sve, grijeh. Samo jedno rešenje, samo jedan spasitelj, Isus. Drugi mogu da se ponude da nam rešavaju druge probleme, ali najveći problem i onaj iz koga svi izliju, može da riješi samo Bogo čovjek, Isus Hristos. Na koji način? Vrlo važno pitanje. Na koji način? time braće i sestre što je kao Bog bezgrešni Bog i Sin Boži postao čovjek i začeo se od Duha Svetoga i Marije Djeve kako ispovjedamo u simbogu vjera postao čovjek i na taj način i kroz sebe otvorio braće i sestre vrata Carstva Nebeskog i samo kroz zajednicu sa njim tijesnu zajednišu sa njim, braći i sestre, mi rešavamo problem grijeha, rešavamo problem vremena surovog i nemilosrnog vremena i rešavamo problem smrti. Jer grijeha u njemu nema, braći i sestre. U gospodu nema grijeha. Gospod je izvan i iznad vremena. A kroz ovo pločenje i kroz praznik kome se približavamo, kroz Božić, postao je i u vremenu prisutan kao vječni Bog. I time svima nama dao mogućnosti da prelazidemo problem vremena, surovog i nemilosrnog, jer vrijeme, braće i sestre, njega ne lomi. Vrijeme je u njegovoj vlasti. Pred njim je hiljadu godina kao jedan dan i jedan dan kao hiljadu godina. On, braćaj, sve se vreme može da skrati ili da produži. On može sunce da zadrži, može migom da ga skloni sa nebesa, da ga nema, kao što struja nestane, tako i on može ovo sunce u ovom trenutku ako hoće da ugasi. Može sve zvijezde da poskida da ih pogazi kao dodirom tastera. Može, braće i sestre, sve. Zato, kroz njegovo prisustu imamo veliku mogućnost, veliku šansu i taj problem da riješimo. Da ne ližemo sječivo vremena koje nas izvan crkve neminovno sječe, nego kroz crkvu i zajednicu sa vječnim Bogom da ga prevazidjemo, da ga osedlamo I da ga pojašamo, braće i sestre. I problem smrti rešavamo. Dakle, grijeha, vremena i smrti. To je taj trozupac, braće i sestre. Trozupac koji ubija sve one koji nisu zaštićeni bravodnom silom Božjom. Smrt je riješio tako što je umro kao Bog i samovlasno ustao iz mrtvih, demonstrirajući našega spasenja radi i naše vjere radi vlast nad smrću. I danas, nedjeljni dan, slavimo, braće i seste, vaskrsenje, gospodin. A vaskrsenje znači ustajanje iz mrtvih. Da je to, braće i sestri, više kome važno? Interesuje koga to? S obzirom da smo mnogi uplatili kladionice, da mnogi imamo razne druge projekte koji su direktno vezani za vrijeme i za opasne rokove. Da ima nekove kome je zanimljiva vječnost? Ima li nekove ko se nije izmirio sa smrćom? Ima li nekove ko htio da ne živi pod pritiskom grijeha? Ako ima Ima, braćo i sestre, i Boga za njega. Ima, Bog, što da mori u srcu, ako hoće. Zato je mnogo važno, braćo i sestre, da ispitamo srde, da provjerimo našu želju. Šta mi zapravo hoćemo? Pita i sveti Jovan zvato usti, pred svetim presolom, držajući u lukama tijelo i krv živoga Boga, držajući vječnost u lukama, I nudeći je prethodno pita šta vi zapravo hoćete, šta su vaše želje, ako hoćete vječnost, ako hoćete besmrtnost, ako hoćete istiniti život i sveti život, onda jedite i pite jer ovo je tijelo moje i ovo je krv moja, novoga zavjeta. Novi odnos se Bogom, braću i sest. A ako nećemo to, onda bolje da ne privazimo, braću i sest. Opasno je doticati svetinju, a srcem željeti nesveto i lažno. Opasno je unositi, braću i sest, u sebe krv živoga Boga, a htjeti zajednoću se satanom. Opasno je pričešćivati se vječnim bogom, a poklanjajući se vremenu, dočekujući nove godine na ovakve džavolske načine. Kažemo džavolske, braći i sestre, obratite pažnje, ne mislimo na onu projevu, grubu projevu demonskog svijeta, jer to je zamke. Džavos je tako, braći i sestre, najređe predstavlja njemu ne treba takva projela on djeluje mnogo mnogo finije, mnogo ozbiljnije mnogo tiše i smrtonosnije zato iskoristimo ovo vrijeme braće i sestre, iskoristimo i ovaj dan a dobro smo krenuli ali može još mnogo bolje da prepoznamo u našim hramovima, u našoj crkvi vječnoga Boga otvorenog da nam se da i dobro raspoloženo da zajedničari sa nam da nam da svoje vječne energije da nam da svoju blagodat da nas učini braće i sestre sa tjelesnim njem sinu Božije da budemo naslednici Boži i sa naslednici Hristo da shvatimo braće i sestre da je naše imanje neuporedivo veće Od svega onoga što mi imamo po privatnim računima i što se vodi na naše ime. Naše imanje, braće i sestre, ogromno veliko, pod uslovom da smo u zajednici sa Sinom Božim. Jer onda smo i naslednici Boži i sa naslednici Hristovi. A šta mi to nasleđujemo, braće i sestre? Nasleđujemo zajednicu, nasleđujemo odnos Sina i Otca. Nasveđujemo braće i sestre da je odasi ljubav kojom sin ljubi oca isina nikad u takvom intenzitetu je to je nemoguće čovjeku ali Bogu daću možemo braće i sestre i te kako da zavolimo oca duhom svetim a od toga nema većeg blaga nema većeg nasljedstva nasljedstvo crkve je Bogodar duha svetog A blagodaću Duha Svetoga prepoznajemo Hrista kao Sina Božijeg. Zašto? Jer je od Duha Svetoga začet, braći i sest. Ispovjedamo o Duha Svetoga i Marije Djeve. Koga Duh Sveti, da kažemo, posjeti, on obavezno poštoje presvetu bogorodicu, poštoje Sina Božijeg gospoda Isuse Krista, kao istinitog Boga i istinitog čovjeka. I dalje ga usnosi ka naručima, ka njedrima nebeskog Otca. Na koji način? Noseći ga silom ljubavi, jer duh sveti, bratje i sestre, je duh ljubavi. To je naše nasledje, to je ono na što nas je Gospod pozvao i prizvao i što nam daje kroz svetu crku. Tako, braćo i seste, treba da dočekujemo svaki dan, ne samo jedan dan u godinu, 31. decembar na 1. januar, nego svaki dan jer je Bog od silaska duha svetoga na svete apostole neprestano prisutan u crkvi. Kroz svaku svetu liturgiju nudi se vječnost i na ovoj otvorena su vrata. I koliko se mi sad navazimo, braćo i seste, iznad vremena. Koliko nas sveta liturgije podiže iznad tog niskog nivoa je se vrijeme dočekuje i gdje se godina doživljava kao neki dar. Potpuno besmisleno, potpuno nenormalno, do te mjere da je očigledno demonska sugestija. A crkva nas diže iz vremena, iz prostora na nivo beskonačni i vječni, nudeći i ovdje zagogaj. A to je prečisto tijelo i prečasna krv, koja će nam se braću i sese ponuditi i na ovom svetom sabranju. Jer mi smo ovdje došli da jedemo, da pijemo, da vidimo svjetlost istinitu. Zato neka je blagosloven gospod, koji je postao čovjek koji je kao predječni bog prisutan i u vremenu, I koji svima nama želi, braći i sestre, da iz vremena, da iz smrti, da iz laži pređemo u istinu, u vječnost, u vječni život. A vječni život je poznanje istinitog Boga i ispovjedanje. Pravoslavno, istinito, apostolsko ispovjedanje Boga kao Otca koji sina ima i koji nam se duhom svetim otkriva i daje Trojici svetoj jednosuštnoj i nerazdelivoj Ocu i sinu i Svetome Duhu neka je slava i sada i u vekovu vekovo amen